As-S.allam, ses- Other Mas a The President, our Muslim Kosher Hus Todos about the Prophet Muhammad and his father and superunter gene, all of these Hadou prendre, all the good andarest ones and the gorilla that someone outside pointed, are told, and did not take care of you all and passed into the provision of your holy holy works. A question was, some państwa, one and one who said, if we did not response to him by the white as the preseason si është në pak nësivër me të ndirit e zotet afrën. Dhe keni pra su ishtë atë fërmije në vogënë, fërmije në vogënë, cili mërët këmër e ti, e mërë uja, e mërë etja, ka një halë, ka një problemë, i dhe kishti i më kishti, për zisit të shprejë dhimit, kuj të i të rëtovët me një herë? I të rëtovët në anës ti. Ka një halë dhe më barë, në këti pra su të, të shprejë, çetsohet thuhet eh? se sapo lind fëmia është më i që më njëherë të ngjitet te praronin e nonës së tij pse jepet pasi të jeton jepet më sytë të veçuar afërsia e Zotit e robi me infer afërsia jo me Zotin e tijsë realisht çu duhet përjetohet dhe çu është e mundur që të përjetohet çu është e mundur që që përjetohet në momentin kur robi e ndjen realisht me fë vetën e ti afër me Zotën e gjithësis në dirja e ti është tjetër në dirja e ti është tjetër si edhe e ti e brendshme dhe e jashme është tjetër mënyra se si u qasit gjorave është tjetër Pse? sepse me i fja pikni se e mardët jojnë të ti me gjorat e ti, me objektivat e ti me jetër e ti materiale për edhe shpitrore nuk fillon nga vetëja e ti për tekën objektet apo gjorat, për po fillon me kërna shfar nga Zotëi Për të këqenimet, për të kësendet, për të këgjërat, për të kësynimet, për të objektive dhe i atyre në mëratë. Këshu që të gjëratë, për qësi, objektive dhe për qësi, marrën dimensionet të treja. Marrën me e fjahtë diapazone treja dhe, dhe dimensionet treja. Edhe kanë të shtrimet treja, qëse e për qërështu i dhe e. Për ashtu e se Zotin është kryusë gjithsisë, është i dishme i gjithskajën, i menqurën dhe i gjith njuftua, dhe i, si Nga kjo pik njëse dhe në këllojë perceptimi jonë, o konceptimi jonë për Zotin, nësë u qasë e mi gjërëve dhe objektiveve tonë, nga kjo pik njëse në mëllishtë gjërëve objektive dhe objektiveve të të të marrë në qëfarë. Dhe vizion e treja. O edhe që asë e treja. Eh? Që asë e o marrë dojë e tonë me ta të të kërëve të të kërëve qëfarë, dhe të karakterizohë në qëfarë. Ka durinit. Ka vizionit. O edhe nga mirë orientimi zonë çasim dërdorave nga Zoti, do të nis nga Zoti. Si është ata pa mosigur? Zoti për burimin e kujt, vetëm mëshirsisë, vetëm lutjes, vetëm mëshirës, vetëm i i pastërtisë e Tira Tere Murad. Sinqeralisht nuk i fjajë këtë çështje i përket në ndësia jashtë domish të, të veçantë çështje jashtë domish të veçantë. Ë shikoni se sa bukur e fjak, më e këtë, aq munduhesh me çështjen së që asa çë ndryshe i të kenë ambish me hamaya Tullah, me ndjenë Zotin me atë Me, pram vetës të ndërë. Thot Allah më ndushëm në Kur'an, wa hua akhrebu i lehi i minhap t'i dhorin. Thot Allah më ndushëm, është ma afer robin si sadamari i qafës. është ma afer robin si sadamari i qafës. Nga jetit kërë anor, pasat të të këthejnë i komentit. Thot Allah më ndushëm, ma e kunu minë nëgjua thëllatetim, illa hua rabianu. Në gjdo të tre veta, Allah më ndushëm, është i katë ولا خمسه الا هو السادس من شذو خمس وجها الله معلومش është i gjashti ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ذا ما فاق apo më pak, shumë sa do të dinë ta është 1 për 2 ja 5 ja 50 apo më pak se sa 10 saj Allah e malmush me kaç far 5 minuti ja 60 di 61 ja 10 Allahu më dish 11 Pra është për në ty, në paset të da dojë mëndushëm, thunë me ju në piu, unë pi ma amilu jo me në të jamë, në paset të da dojë mëndushëm, do të një aftoj ata përpune që nga përë, në kjë a vetit, i të me vahe për në shenë alimë, dhe da al dojë mëndushëm, është i gjithë dishëm dhe i gjithë njëftëruar. Pra dojë mëndushëm, është ma fër rogit se sa da marit qafës. Qëma n rallësh ne fakto dohet si na duhet le ndu po të ndumë mirë, për të perceptuar mirë, për të studiuar mirë, për të perceptuar mirë mendaj e kompozicion. Po, po, po ta shikojmë në ekran, çfarë është? Po ndonjëherë po poçi nuk kërkohet thjesht besim, por ta besosh se Zoti është më i hapur çfarë më hapë domai çaves. Por duhet të sigis kafet, por nuk na kërkohet që ne t t që të argumentojmë, ta kesh të përsëri se psikau nci që Zoti është më i hapur mes se Satani çaves. Në fërtari dhe ky perceptim ari të përmjet kujtit, në përmjet njohë jesë zotit. A i cimi, njevë zotit me ti, i njevë cilësim dhe atributet e zotit. E din, e kupton, e percepton dhe e beson me, që zotit është për ju si gjithë shkaj, unë nuk ishë në zonë mësorën. Kërësi im dhe i familjes time, u edhe i pasuris time, dhe i ajele që unë thitë, dhe i ndritës që unë shëkoj, dhe i syrët me cilin shikohet dhe i beshët me cilin t'i gjojshë është kryusi i kriusi, qeve dhe i tokës, i dirë dhe i vanës është kryusi i gjithë shkaj e që mua me në thonë eh? i mua ta është kryusi im, i damarëve të mi eh? i dejëve të mija, i gjakër tim i rjamëve tim, i muskëve të mija i mishë tim dhe i kotës tim dhe i palës tim eh? pasaj, plus kësaj këti otër atributi atributi i dijes dhe i gjithë njoftimit aji cili e din dhe e njef mirë dhe e ka perceptu mirë që allo më dhe për të shëndinë gjithë ka dhe përta rritë e këtë dhe e zonë në rritë e vojme të kësa gjithësime që me e tojmë sepse me e fja kjo gjithësi dhe kjo unë kjo unë i cili janë kryu nëse një kryu së në të të kishtë dhijet përsozur nuk mund të me kryotin dhe e forme dhe mbra, pasi unë ari këtë dhe e ti me e fja në sigur dhe kam të agonetuar me e f Jus i gjithë shkajet, i tishmi, i gjithë shkajet, i urdi, i gjithë shkajet, i gjithë njëftuar, dhe i gjithë dishëm, është i fordë, i fuqishëm, ka, si me tham, si me tham, administrimi uh, me të vërtet është, robullë alemi dhe Zotë i gjithë botrave, dhe, dhe është aji cili menagjonë dhe administronë botën, e kam shumë të kohëtajë të perceptojë që Zotë i është më aftë më i e se Sadamari ċarës. Pa për të arritin, me e besu që Zot pra më thojëse. Dhe ai i thradis e një zotëti, e një zotën e tij, e, ti, e ndjen ti. si planin e zotën e tij. Edhe don me fjalë të dashuron si vetëm pranim e zotit të tij. Si ta dei që po më bëra, vetë për i lutemi asojë mëshironte më shumë. Sa më ke për ta njohim Zotin, sa më tepër ta njohim Zotin, aq më tepër do ta dua më the dhe sa më tepër do të duha më të rëv, a i që më, tepër, më të, i tepër do të punojnë për të fituar kënajsinë të ti, dhe ma sa më tepër do të putuar kënajsinë të ti, a i që më tepër do të ndjejnë më, do të ndjejnë më, a më vërësi më të këndeshirë e të pasurën të ti, afrë, a të të. për të ndjerën ti, a a fërësisë të ti. Përshikoni njoja, të shuhia, puna, përbindja, pas t në zot dek mesia i afërsisë i afërsisë Allahut të, të matush. Ka atë formë ne i kemi shumë kollajta përceptojë se Allahu matush apo ta kuptojmë këtë konceptin e veç Allahu matush është më afër ol bisesa da Mari i i qaft. Sa da Mari i i qaft. Do malij i ja vlem shumë që të e mirësi që njeriu të përqendrohet shpesh tek vërteta e tij. Ti nuk kemë xozie thot men a'rifu an-nafsehu wa a'rifu rabbahu. Ai ka t'i ka njoft veten e tij e kagjuar zotin e tij subhanallahu ish-shakir atin shikoj fësh në të ditë jo kjo zemoj që e ka qraur tonë fër me çindra madje edhe me mijëra litra gjak ngadit po po zemra tek ojasi që e krijuar me nga as punkim ta kur nuk kemi nevojta aportisim me fër asim momentin atë pa nosht 60 vjet 70 vjet 80 vjet madje edhe më, më tepër se si fjall, që vjen me fër ju sahat i kurtisur me kadrin e zotë në fojë dhe në fici në punomëra dashtos Mu shkrimi dhe që gjemi në krarëdorën Nostop aje në dzirë dhe fit Fit oksijin dhe dhe dzirë dioksit karbonin Plus asaj që nga shërben ne Nga shërben ne apër tjetu Luan edhe rolin apo funksionin erruat dhe së raportet dhe oksijin dioksit karbonin apo svesh Mërësien zonë Përvesh në cilën di gjanë Allo më përshin po vanë E, kër vje puna të këtë dëgjimi dhe shikimi, përmendë dhe fillim dëgjimin, paslej shikimin. Dëgjimi është më nësishtë më sa shikimin. Dhe dhjetë edhe shkenësrishtë dhe, që dëgjimi është mjetë, mjet, majetë forët, perceptusë, si sa shikimin. Ta ne përmetu në mekanizme, ne përmetu në argumentave, e kemi shumë kolla të kuptojnë. Të kuptojnë, e të arritë, të besojnë, se si allo më ndëshën është ma afroromi, se sa damani i gjatë që të të të të shparë. Dihë, që këtë dëmarin qatës ka një rëndësimi fejetike për, për njëriju. A fërësia e sotët për robin, është ta koma dhe mejetike se sa kush, se dëmarin qatës. Njëse pritë këtë dëmarin qatës, sa më të të të njëriju? Kujam njëri? Më pak se 5 minut, ha? Buk? Dhe më shtëtë më të të më të më të të të të të dhjur, të të të të të të të t buk përgjithë një inxhinier apo më? Atëherë sminjë. Ëh, atëherë kaderi i Zotit. Punia e yedeti, Nuk matet. Nuk matet. Zotit. Ka shkod njeriu nga jeta e tij apo shpirti nga trupi i tij? Nëse as e kupton. Nuk kupton. Se mamblaçim. Pse e është chia Zotës pamajs? Dia dhe është pamajs. Dhe Allah i mëllushe, kër i bën veprimet e ti, veprimet e Zotë nuk e që e ti përpeshën sintes e gjitha e mërën dhe të cilët e Zotët. Êshtë bashkë veprimet gjitha dhe se përsa Allah nushe, i mëllushe, kër e bën një veprimet e ve shpirtin dhe përndzirin e shpirtin nga trupin njerë jutë. Bukur? E bën shfar, me shfarë, me dijen e ti, me rukësin e ti, me fushin e ti, me forcën e ti, me gjithë njëftimin e ti. Bukur? Mije po ai ka me fund këto zotë, me limit apo pa limit? Pa limit. E ka ofzuar apo ofzuara? Po, ofzuara. E ka perfekt apo e perfekte? Perfekte. Ço do të thotë, veprimi i zotëve me ka kur? Theku, bëj dhe bëhet. Bëj dhe bëhet. Pa nëse tamamia e qafës na duhet 2 orë, a? A supozohet 2 orë, mund të jetë më pak. Bukur. Kurse marrja e shpirtit nga lloja duhet po me gardhje shpirtit për zotët. Nga trupi i njeriu ta pra modet me kom, smob. Do qalet të ta modosh më. Si pa realohom mundojmë ti aspret të thotë çfarë? Allahu mundojmë të jesh më afër Zotit sesa të marr afër robën sesa të marr i. Ja. A kemi të, e kemi të kollajta perceptojmë këtë? Domethënë shumë kollaj. Si shumë volali. Po densa di rregull momenti ku ku ku çdo moment si e pa djisi. Pa djisi, në shërsia gjëra që nuk i ignorancat e dia, në momentet që gjëra dia. Atë dallëh materialisht që kjo është më sarritshme drejt sa është e lehtë. Mo vendi çka ka disiplinë në fjalë që ta ngrej vetën në vet nivel die, në nivel përqendrimi, që natyrisht pas ta më fjalë kalon nivelin e mesit. Allahu më sufu wa aqrabu ilayhi min hablil warid. Allahu mash mash ta'afur rubiks sa tamari i çafës. Le karta kredit kuma non, credit card go now. Sa e kemi arritur apo nëse apo janë 3 në sapataj 3 më është i është, apo mund të shohësh katërti ti. Në sapataj 4 apo mund të shohësh 5. Në sapataj 5 apo mund të shohësh i gjashtë. Ma pat qofshin apo më të apo mund të shohësh pesë. Hipo, pse thua dhe mund të shohësh apo më 3 dhe nuk e thani 1.14 është papërsëritur. O Allah që më i lej me habi ulid, apo mund të shohësh më afër lobit se sa të marrë chans. Ma të Allah mund të shohë Kur'an. Inna Allah jahulu bejnë el mërqilo qalbi Tuna i paracet vete, Allah i më dushën maaf, edhe maafrës e së damarë qalës Allah i më dushën dërhyjnë mes bujtë Mes rovit e zemës e ti, subhanu të vajtë Dërhyjnë mes zemën, mes rovit e zemës e ti Me aspektin e kujtë, edhe në aspektin fizikin asë në në shpirtëro Si në aspektin fizikin Zemën e kënë kënë kërërë, Allah i më dushën të apushon Ti kënë kënë kërër, Ati seninën si mendave me ka vepë për mesoj. Mi, e dyta gjë në aspektin më ka shpirtëror. Ti nuk dohet të ke shumë vëfte për filanin, apo desmir, apo edhe s'mir. Nuk do më thajë që ti joshesh nga nga filan subjek me fare padurës, për ty ti joshesh. Hah? Po ndjenja tuje më fat të trafojë. Po ashi sa do të kam atë çfarë, kapacitetin e të luajë ti ta fënojë në tonë. Po spertu me vetë tonde se injinia, se kam ushticë un borë. Si ka musikë që ndje epshë. Pra ti nuk e dohë, njëtë ajo ndodhë brenda të e. Ajo ndodhë brenda të e. Po, a mund të ndodhë pa dhe pakadirin e zotë dhe palin e ti, nuk e dohë. Vetër përse me lejn e zotë. Që dohë, ti e ke zemë, brenda karëve të tomë, da e me gjithë ato e funcione shpesh, i ashë dëshirëve të ashë dëshirëve të të të të dhe. Pra, sa e nërë ata janë tre, odo më do shështë i kadë. Se ebër pra ato janë 5, Alloj Mëndush është të i gjashtë. Për pak që është e bërë më të ebër, Alloj Mëndush është mes t'yre. Për se Alloj Mëndush është do t'i njoftoj ata për punë dhe t'yreve këtë ditë dhe, ditë në kja njëtë. Alloj Mëndush është prezentë. Këse Alloj Mëndush ka si të 3, 5, 6, 4 e t'i mëra. Ka fjo Alloj Mëndush oju njerës. Këto kapacitetit që vërë ka dhamë Alloj Mëndush në bazë të vlerës së të mëdha, të mëdha me kaq që është bashkëpunimi, shfrytëzoni për mirë. Watta'awunu 'alal birri wat-taqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal-udwan. Bashkëpunoni për mirë dhe, dhe, shmëri, dhe mos bashkëpunoni me hap policisë dhe poshtërsësi. Pse? Sepse Allahu na mëndruajë mi fe keni pranë. Nëse jeni 3 Allahu nuk është i katër, nëse jeni 5 Allahu nuk është i gjashtë. Mbaq qofshi apo më tepër qofshi, Allahu është pranimi jush. Pastaj Allahu mëndruajë. Astaj alloqut me ju nëpërmendoj ju me çfarë humbiu ditën e qiellit. Allah mund të shoqëtoj, ata do të njoftoj, ata do të njoftoj, por punën që kanë bërë ditën e qiellit. Të shikoj këtu merret atë pozitivisht edhe në akademi. Pra po punën pozitive dhe negative. Dikonjë shoqë me të që ne pra jemi tret, do të bëjë një punë mirë. Po s'ka shpreh probleme, foto llogarishërotemi. Bënë një autonomis, u jam i katër imish. Si i katër ti. E para djepë se do bëni një punë mirë për hatër të mirë, për hatër të Zotit. Kenin dimën e Zotit me vetë një në marrëveshje me vetën. E dyta gjë, nëse nuk do të hysh probleme padrejtis në botë, më çoftë me ifalë dëni. Allahu mund të të japë ash probleme punën e juaj, edhe nëse nuk ju shikon kush për njerëzve. Bëjeni sepse Zoti i katër dhe e ka regjistruar se do t'ua jap shpilibimin në botë, edhe në afret. Pa do të lavdroj Zotin ti te javetave do të has shpilibin atëherë. Me çetë e kësaj mitizmat. A? Në në më këta fat të holë mundojmë. Jedullaj, folka e i dihim E këtë dhe allojmë ndëshme ka thamë në Vitin e gjahë është Kështë ku arë muslimanet me i fjallë Këtë të furt mekë Por mekë aset nuk i la Mekë aset nuk i Nuk i la Thiri për nga meri alisat dhe sëran Për bes Dhe të gjithja ka besën E kam beri nga njëri një bëjme A për mekës Thot allojmë ndëshme Jedullaj, folka e i dihim Dorëa e zotit është në biduar të tyre Ha? Dora e Zotit është biduar të tjyre Që do të thotë këtë besë A do në më nushe ka begatun A do në në ishte sh shtë prezent Nusë kësaj Këtë besë më të si ka begatun Dë të jam udhë Dë të jam i sukses Dë imaginuar se sa efekt Rashin individual Sa efekt shpirtror shumë pozitiv ta ta dhej zotin atë dhej zotin si thonë që e kemë më afër vetën se sa të marrë qarrës. Dhe ta dhej zotin me feqësh mes tërë të zemrës tande. Dhe ta dhej zotin me grup, tani më shoq individë shoqërorë. Kur bën një punë mirë atë dhej zotin pranë. Sa fort sa sa është pozitive është dhe negative, po mundësh në vendi i rregullator 3, 4, 5 javë tetëra do të mos isë. U sot robë më sinqertë qava dall zonë forca kapacitetet e shfrytëzimi për mirë, promovojë gjithmonë për mirë, dhe jo keq. Jepu po ky besim, ë, ka një ndikim të drejtpërdrejtë në orientimin e forcave dhe kapaciteteve shoqëroreve. Sa kapacitete fizike, intelektuale, shpirtërore, shoqërore ti dendrat shpenzoan çfarë? Me të keq. Sa bashkuni me borfa gjithë ditën, me miliona vite për shfarë në shumë raste. Bërën që farën në katilishtë. Bërën të jetë këj besinë. Të bashkëpuninë në të të bërën është në që farënë. Për jetë mirës. Për jetë të të mirës. Bërë, për Allah më ndu që të doa bua akra, bujdejme në hapë në burinit. Sin dikon, sin dikon, uh, të ndjeri <laughs> dhe zotit afer në sillën tonë. Lejba detin tonë. Bërën sillën tonë, për menjët doarë, e Alloj më përshem, thotë të gajitë u anonë të suarë të kare O i dhe ase e li ka i badi, anëni i faim, një qari i bun O qi i budahë, o të daj i dhe dhe hanë Dhe nëse ty jo Muhammed, këjës i ropët e mi Për mua, thore atyre që më jam shumë afer I përgjigje më luteve të tyre, kër ata më lute në mu Pra ndaj, dhe në përgjigje në mua Dhe në përgjigje në mua dhe të besoj të unë me qëllim që ata të jetë të që do të thotë në kramë tjerët, në kuptimi i kundët, mëzvatë shpesh, në mëzvatë mund të dohë me feqë që i patetit në këtjetë në lutinë, në shpesh. Shpesh. Falë e minë, dhe në kujtohet në moment që e herë më selanë që u falë. Kurse kërë ndihë në Zobë i Narën, kërë ndihë në Zobë i Narën, që në momentin në në inferën kërë tithu, Allah pra këpërën, në ndryshë e më jetë atë më që në momentit që e filohet të duke marabdezi, zvelëri, për e ndryshon e qenja, dhe kër e kyshni, se kjo, për shta nuk e dini se me kër duha të takohë, me zote në sisë. Pra, nike, zimë, e pocionë, për e këmë droni, me zote, po për të kërë me zote. Pra, ne për e nga besa se në teksegje, të regjimë me dhe fërë qëshimë dhe thotë, a kërë për mërë një kunu, në le abdo Momenti kur robi është më afër Zotit është momenti kur tash në secilën tash në secilën saka kusht mëdale fizikisht ka gjë shp më. Po edhe spiçpëtrish me fjalë nuk ke mundësi të u afro afër Zotit edhe për sa mesazhet. Çnim problemin. Fa'ktheru fihi min ad-du'a fa qamun an yustajaba lakum. Prandaj shtoni dua tuaja se e keni të garantuar me përgjigjen. Po shem dua apo lutje të pejgamberëve, profetëve Kanë qenë të përgjigjura me një herë Përgjigjish një një njerë Pse nivelli afërsis me Zotin ishte kullë kul? Do të thotë sa më afërë Zotin të tijesh A ishte me shpejt një ferësh përgjigjja të asë Pra ne të përgjigjja të du Dhe korote mi të pyshën ti për mua mëme Thua e të rrë mëgjerë që unë jam Shumë afërë, afërë Asë të direkë që në do të përgjigjja të duaj mëmështë A n Fërës të gjithë vuri, u e ljum, minubi, da du në të shëllurën. Lëtë përgjitën në uallët. Besojnë të kun që ata ti duhu zuhu. Ti duhu zuhu të khalën që ata kam. Përgjitën në lëpë në shëllurën. Ta pra, ti, i badetin të të të të nëndjen më mirë. Po si dhe të të shëqërore, aspektin të të të, si sider, qafore, si dikona afësia me zotit në si dhe të të të. Që i vojnë që akshille jebë lu Ya banai estaiga bila bismillah ya banai obini inaha intakum ithqal harbatun min khardalin fatakun fi safratin aw fi samawati aw fil ardi ya tibah allah inna allah qadir obini patiselesve ha obini der mira bshia ciles tandarti ciles motivi la koduet nisesh dio obini se chado be puni che bosh mata pa bobi khlaba ha Mire botkeqin Edhe ta kryshet Unë qilë Në to Apo zhyrë E fërman Di e sa Dhe më do shqyë Në mutasijen Në të Sëpanë Shpesh Kurim vetë Ose kurimi vetë eh? Në shumë rast Në do të që si dhe jo Në shumë Në pak e kontroluar Si sa kurimi Në në një tjetër Kur sa ajë Cilë në rëmik Se di zote Pra Ka tur për pre zote Në drojë për fi Hatër zote Dashurim për të desul moment. Papani ju edhe to rispetto che amore che rispetto che si rid. Ha? Ma giusto. Faccio intenso a di pambifer, siete i miei colleghi di tutte amiche fat, si può applaudire solo. Non so che loro, ma sm'e ziaço. Non so che loro. Ci vorrebbe sa sa buone espresse avvodushum, si me tham eh uh, qeta aspekt, textura, pec bete o cognigit. Betajonin, betajonin e betejnë, betejnë, betejnë, betejnë të cilë ajo betija duhet të rësishtme që kanë bërë muslimanët pejgamberi sa selam pas çlirimit të Mekës. Pas çlirimit të Mekës. Shëloi me habicë sa më përse të gjithë fiset arabë që ishin afër Mekës në me, fillim, u bën muslimane dhe u bashkuan kundër njëri rënë, mdaja, arabe, për fisën më të madhe arabë, atë cilët akoma nuk ishin hyrë në Islam dhe ato kometa nuk tonë me a mes sa selam. Blodhë pejgamberin mbi 10.000 apo 12.000 ushtarë. 12 i ushtarë në blodërë I por nëmëri ma, ta së një herë Muslimanët, si vishin pa vede Ka ishte shumë në nëmërë Qa tha të kush? Sa sot së kemi për të mund Pra nësë pësarin kush me në mund Në no. në nërë Nuk arin kush me në mund Ma, që të, të thot Ja triboj Suksesin, kujt Forës, krat Ja triboj suksesin, kujt dhe kështu do problemi i përdorimit të forcës në përdorimin e forcës momenti kur një trup lëshon ti besoj forcës pa ndjerë zopin e forcës pranë atë është apo zonë me forcë në një rregull shkatron vret atë kurse në të kundër kur forca e përdor në njëje e të ndjerë zopin pranë atë forca përdor çfarë e ditë mëse Se, që është edhe iko. Thank you for sot kemi për t'u mund. Atësonisën në vetësh parë me vetëçin, me minimasi, etj. Theot Allahu ma'nushin wa yawma hunaynin id a'jabatkum kaffatukum fa lam tabniy ankum shay'an wa baqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallayt al-dibr. Dedit na hunaynin, dedit rabtes. A dher ku ju pëlqeu juve shumë. Por se këllë nëmëri shumë nuk në hyrë në punë fare s'ju bërë të bëjitë. Edhe to, ka të mamashin se ishte shumë e gjërë, u vëdu këllëve si shumë asë i birutës. Gjotë shumë e ngushtë, s'kështë ka te ambane. Pas ta i dukëtyre shpinë e tarbiku dhe i këtë me, dhe të katru. Qëndovej? Sëpse, se në thanë, në momentën që një një qëllohë t'i pësënë forcës. Ha? Haron me i fedhe për kujdesje, si në por edhe në organizim. Muslimarë në duke e pave, nukaj shumë, fa që, rrbibu ka më të trenë, një për bimu kishë të marrë shfarë, kishë në marrë masë. Në një lugim, këtë duhet kaloni Muslimarët pa tjeder, atë kishë një majhë anësh në të thash, dhe u vërësullën Muslimarëme me bresheri, shkën bish, e burësh, dhe shqëtjetash, dhe shtizash. U të mëlluar Muslimarët, të fjënë ana rasul ila kadimi ana ibn ibn aqd al muttalib unya peigamber nuk jam gnjestu hallemon do shka ndimom osoroj unya bizitun ya veku izole dhe jam aleitun nifni jam biri apo nebi apo al muttalib al oksidene dhe ja muslimane qhem nje muslimane arani nje shek qnjelivu stari e dieso e di pra ato punbe njer nje dien zon e zyreva reagimit ynë si situata vështira er edhe situata er leka, si në një situatë pozitivit, edhe negativit, dhe të gjitha rasta të të si në të shfarë. Të të si në fështë një kri, se se në fundë fundë e ka praqës u shkërë, e nëjësine Zodit. Pse për kamerë Mohameda Reza Nusëran? Kërë fundë në me, pas i shtë të buhu prej sajë, prej 10 vitesh, prej 8 vitesh, asë nuk vratë, asë nuk dojë, asë nuk shkaterojë, e të shështë. E ti të zonë e na është falës, është të renatë. Ka në shtrinë dore në vetë zëllë të gjësisë natër për të pëndu mëkatari i ditës, dhe shtrinë dore në ti ditën për të pëndu mëkatari i natës të të jetë e mëratë. Ma dhe madhe të duhet se, ku afru në shtimanët a rëmekës, mi pëjishin bidhjet në në shtimanë. Sa njëri prekomandante të shtrisë, e jo, jo, në mëllë të mëllëhamet. Sot është dita e gjahderjes. Ta Sot është ditë në e nërhametit, ditë e nëshilës I amore i fjamurin a ti Pra ja hoqë që si të mundon Ti edha mirit e ti diat Ti në mund t'i shkronizet Nesë përstoja e nga u shtarë fjesht Pse e më kërës Në imaginon dhe i fjam Njën t'ry më fatohër që nuk e ndihet Zodën e ti akër që ndon Shkëtërim Djekë, vrasë, dëdonim Djekë madhe, vërëd madhe E dhe dëvëd A gjithë kam ka e nga qëtëtërë, të dhe në përparë, aji që i e njënë zonën e ti pra, që, që ndronë me, me të vërtetën, edhe nëse e praktisë një fjaqesia, sot allo iman shukurano, për gëmëritë të Mohameda, sot së randë, momentin ku përbohën të hijre, apo emigrin me vërbërë. Në manishtë, për gëmëritë që i fundit, dhe ne ka se ju të intereson të, intereso të përgëmritë me vrakë, Në bashkë me Kubekë në hikën e tjetër mëratë u fëtëm i shpetën, shpetën në Hiratë. Në shpetën në të botë, a ma më i fëtë, shpetën në Hiratë. U së tërhupin nga mene Muhammed A.S. në bashkë me Kubekë. Nga thërë, në shpetën thërën, u së tërhupin nga mene S.S. në bashkë me Kubekë. Ishtë i gëtëm dy dhëta. Shkuan të kështën politiësitë dhe me kësë u afruan të këvjurja shpetës, ishte se me tha maksimum i dy metër e gjërë edhe një metër e lartë. Aqë, aqë shpjela. Bo kur u arfru në të apërë, sajë më bërkër atë jëllohu të aranë, atë kërë e shpjërë, thaë më pekamber, nëse në njërë për tjërë dhe të ahulli kokën, dhe të në shqipoj. Thaë më bërkërë, Muhammed e lësabot sëram, ja edhe dhe kërë, më e barën ke bismeni, Allah në servisë u Allah. A, që në ndohë kërë dy persona që të drejt kanë zote. Që me sahabre kanë di vejnë me i sësi më zote e kërë. Kërën e ojëmë në më shëtër kronë, illa ta nësuru hu, feqab në sërënë më bëhë. Nëse ju nuk ndihmoni, kanë dihmoni, atë e kanë dihmu zote i gjithësit. Idhë a kërëgjëmë ledhine kefarurës, sa një të mehësit. Kur e nëzorën, në molitejistë dhe bekës, atër bashkëve të dyti i dhe hunën i sahili hi, kura hi, pra të këmëberi, i thotë shumën të tje mubekit, la të ahëzën në mosën të shprojnë, i në allahën ma'ana, e kemi zonën të në vetën, e kemi zonën e vetën. Dhe më të e mështë këtë të tjetër, e kujtë të tjetër, e këtë këtë këtë kurador, i hinë në punë, aty në muslimatëve, aty në pesimtarëve, aty që kanë të duhet lidi po të lidin po me zonë më të pahuajt e çifteve ta huajve. Mba vendali të gjithë vendalie, pse ka Zot mëve, subhanallahu. Mund të vijmë tonë sot. Hecim të lexesën e, e Zotit. Të zbatojë objektivin që ka pasur Zoti me urdhën e Zotit dhe me lejen e Tij. Kurse pa besimtari i di që ti i, i huaj të Zotit, subhanallahu. Sa hangarës ku Zotit, thirr ndaj Zotit, pi nga uji i Zotit, ushije, ushije Zotit e jeton me urdhën e Zotit dhe me lejen e Tij. Nuk në përkër, nuk nuk e nuk e nuk të ta dhe natë. Atëre zë poshqip jetit i huaj. Besimtaren, për besimtaren, i huaj besimtare, besimtare. hua rarë, me kërë është për besimtaren. Përse besimtaren i Zotin nuk dhe nuk dhe ti huaj së një. Dhe kjo, me ifjat, kjo koncept, kaj që me, asisho, që që të përnohi, me fjart, si shum, e motivuat besimtaren që këndon që të shkoj, të punoje me ifja, si ma ka prafenë i Zotin, do t'i thita, po këndiafru një besimit i, i Zotin, përshimë dhe. Edhe pse gjerë të mund të thonë me garani, de sinonë për të qenë ambient, ha? Edhe pse me kan kushte shoqërore munddohet të imponojnë inferioritet. Ne me kompesim, me tendjë të zotit afër, i ngjere që të thyhesh, të gjesi me thënë vargoj, ha? Eh? Shpithrosh, mitual shoqëror ende dje ne shqiptabash me gjitha mekanizmat e me infert që u shërben aty në antiplera me cilat nuk është ndaqur me smimale dhe përfshihet gjithapohet që qendrojmë mes smimaleve dhe misionit të tij për ta përhapë për ta përhapë ditën e zotit nga ato me infert që merkojnë. E zotuar shpërngjëria, e zotë kanot, i zotë na dash sukses me infernieri të plot edhe në veprat tona dhe misionet tona. Shërmarin po anë të ndarë